Sancho, os traguemos los dos Convidas a un novo programa en defensa da terra O noso segundo programa Aquí en estudio da Radio Calimera Para emisión en Radio Roncudo Corme Radio Neida De Corcubión y en lo que quieran escoitaro Vivimos tempos convulsos, hai que estar preparadas Xa sabemos de onde nos veñen as amenazas A Xunta vende declarar para construir 77 novos parques eólicos na nosa terra Hai que sumarlle outros oito macroproxectos de eólicos no mar Na nosa terra e na terra dos irmáns de Asturias Non é o único problema Temos tamén as minas na provincia de Pontevedra A mina do Barroso Na outro lado do Minho Na terra irmán do norte de Portugal Temos que estar todas unidas, o mostro é moi grande, máis temos as ferramentas, o saber ancestral das nosas aboas, o amor á terra ten que ser o que nos una. Sabemos que somos moitas, con moito en común, quizás tamén algunha diferencia, máis temos que ter claro que nos une, que a defensa da terra entre este espolio energético que nos ven encima, que a complicidade do todo o mundo político. Surden no país plataformas como Plataforma Eólica Sinón, surden no país nas terras nos montes de Pontevedra, o xente do encontro do burla verde, surden actos, charlas en todo o país denunciando este espolio ao que nos ven sometido o máis grande que temos que o que nos deixaron os nosos ancestros, a nosa terra. temos na memoria o que aconteceu nas encrobas, o exemplo de dignidade que deron a muller nas encrobas, ten os exemplos da Mariña de Lugo, cando nos enfrontaron e lograron parar a centrar nuclear de xove, temos o exemplo do que sucedeu non nunca máis, esa burla negra que vivimos cando nos encheron toda a costa, Cocha papote das poderosas, cocha papote das petroleras. A importancia de defender o noso, sin límites, encarando, sabendo que veñen tempos difíciles, que virán momentos máis alegres tamén, outros momentos máis tristes. Sabemos que non podemos parar todos os proxectos, mas sabemos que a única loita que non se vence é a que nunca comeza. A loita máis importante que temos por diante é a loita da nosa dignidade. O programa de hoxe contamos cas experiencias en moitos lugares que nos compartiron as súas vivencias de loita hoxe, nos nesta radio simplemente vamos a dar llevo a todas estas loitas Galicia docemente está ollando mar ten vales e montañas e terras para labrar ten portos mariñeiros cidades e labregos cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, bellinha soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero a outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente e masafala, se si buscas a Galicia, en ti tes catoparla. E a continuación salimos dar voz a todas as xentes que andade espelesando, defendendo o noso rural, o noso monte e mar da nosa Galiza. E primeiro lugar temos un audio da mija Cecil de Tronceda, en Castro Caldelas, onde nos fala dos proxectos que afectan aí no Macizo Central Lorenzá e de como os están encarando.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 Eh, abierto en Madrid, en Baleares y bueno, así a lo loco vamos y hay muchísimos, muchísimos proyectos de estos. Igual que en Caureur, bueno, en toda Galicia estamos muy muy afectada. En realmente nosotros con estos tres parques tenemos a eh concellos muy afectados como el de Pobra de Trives, el de Rivas de Sil, el de San Juan do Río, el de Castro Caldelas y el de Xandrelas de Queixa. Todos estos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 y no se para nunca hasta que lo conseguimos muchas gracias y un bikini a todos <Susurra> Ben falao, amija Cecil. O problema que temos é un problema de todo o territorio. Benos sabedes na provincia de Ourense onde vos queren invadir con toda esta altolemia dos eólicos, todo o macizo central de Ourense. E non só aí, non xuréis, como escritaremos despois e en tantos outros lugares. importante as xentes que estades defendendo o vosso territorio que importante tamén as asociacións que levan tempo denunciando e apoyando todas estas loitas temos xoxe o gusto neste programa de compartir con nos a presencia de Ana, membro da asociación do Petón do Lobo importante esta asociación só decía Cecil no seu audio que se están asesorando nas alegacións, non só a eles no macizo central, a elas, no Macizo central do Ourense, sino en todo o territorio. O traballo que están facendo desde a Asociación Petón do Lobo É digno de mención É algo que nos pon os pelos de punta É totalmente necesario ese traballo Todos Todas sumamos Mas estas asociacións o que están facendo É poner, ir de cara contra eles onde máis le doi É difícil porque tens que falar o seu lenguaje Tens que ir tribunais, ter alegacións É algo costoso que hai que procurar cartos Para, para acompañar estas denuncias Mas o que facer desde a Asociación do Lobo É precioso como asociación los siguientes audios que escucharemos, Ana presentará su asociación y nos dirá su visión sobre toda esta invasión eólica que estamos a sufrir. Música Ola, eh, son Ana da Asociación Petón do Lobo e, bueno, a Asociación Petón do Lobo é unha asociación ambiental é unha asociación tamén cultural e, bueno, como asociación ambiental o que realiza mm, é a defensa do medio ambiente entón, todas aquelas problemáticas ambientais que vayan xurdindo no día a día pois, eh, o que trata a asociación ou desa asociación o que se trata de ir eh, intervindo nelas para garantir da maneira máis eficaz posible a protección do medio ambiente. No tocante a invasión eólica que se está a producir a restora, porque todas as semanas continúan a publicarse no diario Oficial de Galicia poisis unha media de dous ou tres proxectos eólicos por semana. Pois con pre dicir que bueno que estamos nun territorio de sacrificio, que a presión eólica, nalgúas zonas eh, excesiva e, eh, bueno, puñer, por exemplo, eh, nesta semana que estivemos traballando nun proxecto, nas alegacións a un proxecto na zona de Ortigueira, eh, Mañón, simplemente como exemplo, alí atopámonos cunha media de 700, eh, sete parques eólicos xa instalados e, bueno, ahora, por exemplo, na zona de, do sur de Pontevedra, na zona de, de Mondariz, Cobelo, pois estamos asistindo a implantación de, de máis de 280 eólicos, e nun área de 15 km, simplemente estamos falando eh, de áreas eh, que tampouco son moi, moi grandes, e sin embargo, vemos que están en zonas eólicos, pois sin ter en conta os hábitats, sin ter en conta as especies, sin ter en conta pois as augas, sin ter en conta os humedais. Eh, vemos como tamén vimos tamén como eh, a principios desta semana a Xunta de Galicia publicaba no DOGA a relación de humedais que incluía no inventario de humedais de Galicia, e veamos como vamos. tan só incluía 400, non e dos máis de 2000 que pode haber a restora en Galicia. Entón, hai unha desprotección do medio ambiente moi evidente, moi manifesta. Parece mentira non que estando como estamos nunha época de cambio climático acelerado, nunha época incerta non en canto á climatoloxía, en canto a seca, parece mentira que se desprotexa tanto o medio ambiente aquí en Galicia. non. Estáse a producir unha invasión eólica que non ten en conta nin a proximidade aos núcleos, nin a, os espazos eh, de alto valor ambiental, nin os, nin os hábitats, nin as especies catalogadas como vulnerables nin en perigo de extinción. E, bueno, isto deberíamos, eh, entre todas, pois facer máis eh, forza para parar esta desfeita. as me seguimos aquí no programa en defensa da terra, imos a falar falarvos ahora dúo proxecto Alberta Uns proxectos mineiros que pretenden explotar o su da terra do suído e arredores en total a zona onde a empresa poderá abrir minas ocupa Taboazas en avión a San Miguel en Forcarei o que? O que? O que? O que? 12 ló É a longsitude total da área que poderán explotar en Alberta I. Con todo os impactos do proecto obrigarán alén desta área de explotación 11 cursos de agua son os resistos afectados polo proecto da Alberta I e se contaminan con toda a concesión. Os regatos poden contaminarse, secar e ser desviados ou soterrados. 50 camións o día é a cantidade estimada de camións que sairán de la mina pola nacional 541 para chegar ao porto de Vigo. 2042, dentro de os 22 anos, ano estimado para o fin da explotación da mina en Doade. Durante este tempo poderían abrir outras minas dentro da de Albertauna se se lles concede a explotación. Estaremos atentas a todas estas minas que nos queren encher no noso territorio, mas temos un exemplo que vamos a citar a continuación de Victoria, da cronoloxía dunha Victoria, a mina de Touro. A mina de Touro é un dos símbolos do conflicto con megaminería en Galiza. O intento de apertura desta mina de cobre foi receitado por gran parte da veciñanza do lugar, que iniciou a plataforma veciñal Minatouro Opino Non. Traballando en equipo, puxeron ao conflicto dos medios de comunicación. En febreiro de 2021, a Xunta receitou o proxecto tras o informe ambiental negativo de Xaneiro 2020, apoiado en informes desafavorables de patrimonio natural e aguas de Galiza. Dicimos que gracias a sondas de alegacións E a plataforma benciñal Podemos parar esta mina de touro E continuamos neste programinha Aqui na Estudio da Radio Calimera Recorrendo outro audio que nos manda o amigo Peixeiro Membro das xentes do Que están pelexando contra os eólicos E queren poner aí a beira do Courel E dancares Mil grazas amigo Pei Vale, si nos podes explicar un pouco cales son os proxectos que vos están afectando aquí no Bierzo Oeste Si, sí, a problemática aquí, bueno, a zona en cuestión, pues como dixe, o Bierzo Oeste Que é a zona que, que, que está situada entre Vilafranca e o Cebreiro, para orientarnos e Linda con, con a reserva de Ancares e o Courel, que son dúas zonas protegidas En este caso, esta zona de monte non goza de ninguna figura de, de protección ambiental de ahí a que veñan estas multinacionais en este caso empezaron fai dousanos cun proxecto, unha multinacional noruega e a de, de hoxe temos eh, sete, sete proxectos de multinacionais diferentes que suman un total de 112 moiños incluso se superpóñen entre sí, no, no territorio hai zonas como o Concello de Baxas que vamos, se ponen muiños, enriba de muiños casi. cal serían os consellos afectados aparte parte de Baxias? Estamos falando de, de Corullón, a nivel eh, implantación dos, dos aerosineradores, Corullón Oencia, Baxias Trabadelo eh, xa está E, e logo a nivel líneas de evacuación todos os concellos Vilafranca e todos os concellos que discurren Cacabelos hasta, o sea, aquí se fala de evacuar a enerxía a Ponferrada o final se ve afectada toda a comarca Nestes os anos que dís que aparecen estes proxectos como foi un pouco a vosa resposta social como vos organizaxedes e demais Eh, pois cando nos empezamos a, a enterar Do primeiro dos proxetos se, Pouco a pouco a xente pois, falando Uns con os outros E eh, tecemos unha, unha plataforma Organizamos, organizamos unha plataforma de, de veciños e veciñas Na zona afectados A raíz dai pois, ir Tomando contacto un pouco co as xuntas veciñais Porque aquí o tema é que A de das infraestructuras Se plantean en, en terrenos comunais e bueno, intentando tecer relacións con, con algúnas fruntas veciñais pero pero bueno, non é fácil porque ao final está bastante polarizado o tema hai xente que está en contra pero tamén hai xente que, que parece que o ve como, como unha solución e ou... esta xente que o ve como unha subvención podemos dicir ou pensar que hai detrás intereses particulares ou sobornos ou chamamos x No momento non, non vimos nada que pudera chegar a, a, a... Podemos afirmar que, que sí, pero pero de verdad que as empresas o que están indo a falar cos particulares e cos outras veciñais un pouco de tapadillo e ofrecendo cartos, solo falan de cartos todo o tempo. Non falan de, de, dos problemas e das consecuencias que van a ter. E podes explicarnos en que fase están ahora de execución os estes proxectos que nos comentabas. Eh, pues están todos os proxectos, se, presenta, se presentaron, eh, se abrió a primeira fase de de alegacións, eh, se se respondeu e eh, agora están eh na mesa do ministerio. Estamos falando de proxectos grandes, todos máis de 50 megavatios então están na na fase do, o sea, na mesa do do Ministerio de Transición Ecológica á espera de que den a declaración de impacto é positiva ou é favorable ou desfavorable. Mil grazas, amigo Pei e a toda esta xente do Bierzo que seguides loitando contra o que vos queren meter aí que son os parques eólicos que, ata que nos atacan directamente a Ancares, Courel e as montañas de todo Bierzo. E continuamos no programa miña. Dijimos que en esta nova amenaza que son os eólicos no mar que queren acabar con o noso xeito de vida mariñeira das nosas costas, dos nosas vilas da costa. Temos varios megaproxectos. O curioso deles, como algún de terra, que moitos deles, a maioría deles, son para enerxía barata á industria. Doblemente criticable. Primeiro porque destrozan a terra e o mar e segundo porque simplemente fan para que as industrias nocivas que destrozan o territorio se beneficien. Nomeamos Alcoa. Un algún destes eólicos no mar van para darlle enerxía barata a Alcoa, esta industria da mariña de Lugo de aluminio, dunha multinacional norteamericana que ten a famosa balsa da Alcoa, que aí creo que foi donde acabaron os bidóns o casón que se hundiron en Fisterra. Digamos que esa balsa é a merda máis grande que hai en Galiza literal, e aí quedará para toda a historia. Pois Alcoa, enerxía barata, gracias aos moinhos de vento que nos queren meter. Falamos tamén da futura fábrica de rodas que van a construir nas pontes, unha multinacional chilesa tamén, enerxía barata pa eles. Falamos deste Lantis Vigo, de Reganosa, famosa tamén, na ría de Ferrol, esa bomba de gas que nos puxeron na ría, tamén enerxía barata pa eles. Falamos das novas industrias de biocarburantes que camuflan en enerxía enerxía verde, o hidrocarbano e demais, máis merda E temos outros exemplos onde xa están os eólicos e estará unhos mar Como no norte de Portugal onde os nosos irmás mariñeiros Dín que xa non hai peixe ao redor dos eólicos E temos o exemplo tamén en México No ismo de Tejuantepec en Oaxaca Forma parte estes eólicos Do proxecto mesoamericano México-Panamá Minas, eólicos Para dar rechicha tamén a industria Cabe resaltar a loita que levaron as comunidades indígenas aí Oaxaca contra estes eólicos. Loita difícil, incluso unha radio comunitaria que cubría todo este evento de resistencia foi saqueada polas forzas de orden para parar a emisión. Mais as radios libres sempre o lao das loitas pola terra. Y a continuación presentamos un audio que nos mandó a mi hija Ale, desde de México, uno que nos fala de todo esto que sucedió a Licos Eólicos Nomás. Desde México, con respecto a los proyectos eólicos y su establecimiento en las comunidades en México. Es, bueno, los parques eólicos eh, iniciaron en la década de los noventas, sobre todo en una zona que se llama La Ventosa, que es un itzmo, el itzmo de Tehuantepec, y es una zona muy diversa, muy biodiversa. Se establecieron promesas diciéndole a las comunidades que si alquilaban sus tierras tendrían la energía eléctrica gratis o que les traerían grandes beneficios económicos, lo cual no sucedió. Eh, lo que sí trajeron fueron conflictos internos entre los pobladores También pues grandes amenazas a la biodiversidad y en el caso de las turbinas que se instalaron en el mar, las promesas eran que no iba a afectar a los bancos de peces ni a las corrientes marinas y lo cierto es que afectaron y algunos de estos pescadores pues tuvieron que marchar de de la costa, porque perdieron su, su modo de vida y sus empleos. Eh, entonces, pues, no pienso que estas llamadas energías limpias realmente otorgan beneficios a, a los pueblos donde se establecen Dime catro ventos cale o máis atrevido. Dime catro ventos cale o máis atrevido. E imos agora unhas respostas a unas preguntas que lle plantexamos a xente que está organizando Burla Verde. A primeira pregunta que dije, que por que surxe Burla Verde? Bueno, temos que mirar o noso pasado máis recente, para lembrar que o día 1 de febrero de 2003, O pobo galego xuntábase nunha movilización cultural a prol do movimento nunca máis. Nacía a Plataforma Contra a Burla Negra como a ferramenta de protesta dende sector cultural. E tamén en febreiro no ano 1977, as xentes boas e bravas da parroquia das Engrovas, en Cerceda, confrontaban aos corpos armados do Estado en defensa da súa terra, contra a expropiación para a extracción de carbón. Bueno, pois hoxe, as portas do segundo cuarto do século XXI, dende as montañas ao mar, o territorio galego e as súas habitantes, sempre golpeadas polo estrategias económicas de depredación, defendémonos novamente contra a imposición de novos modelos enerxéticos que só so benefician aos petos dun feixe de ladróns, deixando para nós contaminación, a destrución do noso patrimonio material e imaterial e a perda de biodiversidade. Por elo, o 29 de abril do 2023, xuntaremos nun grande encontro nacional en Sabucedo, a Estrada, contra esta gran burla verde, contra a estafa da transición enerxética contra a depredación dos nosos montes e ríos, pola defensa da vida e da terra, unha xundanza de convivio, loita e festeixo, a que, por suposto, estades todos, todas, todes convidados. A nosa segunda pregunta que nos contade nos a programación do encontro e de outras actividades relacionadas co Burla Verde. Dentro do calendario de actividades xa tibero un lugar e con gran éxito O día 18 de marzo, Acción Artística Fotográfica o de Valar do Monte Galego, nos Montes do Cádabo e Montouto, eh, Consellos de Estrada, Acuntis, Campo Lameiro e Cerdedo. este fin de semana, no Concello de Toubes, no Teleclube, tivo lugar a actividade Terra Encontros na Parroquia. Agora este este sábado, terá lugar o primeiro torneo de balompé Burla Verde no Concello de, de Cerdedo, no, no Popillón de Cerdedo. Despois, o 22 de abril, pois, eh, teremos a gran subida a Colna, co Galo do Día da Terra, nos concellos de Astrada, Campo Lameiro e Cerdedo. Eh, subiremos o monte de tres eh, ubicacións diferentes e toparemos na, na cima. E xa despois, o, o prato principal, o, o día 29 de abril, en sagucedo no Consello da Estrada, terá lugar o Encontro Burla Verde pola defensa da terra, un amplo programa, que contará pois, comisa de Romaxe, sesión Bermú, Pulpeiro, full Fulltrax espazos para crianzas, concertos, teatro, contacontos, exposicións fotográficas, mesas redondas, curro cabaret, eh, DJs, eh, eh, bueno tamén postos informativos das loitas que mantemos ao longo de todo o territorio, sorpresas varias e, e unha zona de, de acampada. Xa está o cartel oficial publicado nas nosas redes sociais e animamos a todos a, a participar desta, desta xornada de, de convivio, de, de loita e de festeixo. A nosa pregunta de que proxectos afectan a vosa comarca, ela nos responde. Pues mira, na, na nosa comarca e arredores, eh, falando do tema eólico, pois hai máis de 50 nos proxectos de parques eólicos, que son polígonos industriais, quer nos vestir de parques porque queda máis bonito, pero son polígonos industriais, eh, niñas de alta tensión que están en diferentes estados de, de tramitación os cáles se virían a sumar a existencia xa de 254 muños instalados. Eh, como podíaxe mencionar, eh, ampliación as penizas, que está agora mesmo en exposición pública, as penizas, Rosados Ventos, Campo das Rosas, eh, Monte Festeiros, bueno, hai eh, que, pues, te, un, unha lista moi, moi grande. E despues tamén temos o problema das minas, a mina Maite, Carlota, Macarena, Alberta I, Alberta II, e Brúes, que, que afectan principalmente a, a zoa, De Beari, Zabión, Boborá, Salama, Forcarei, Cerde do Cotobade, Irixo... Bueno, a verdade é que é unha, unha desfeita. Despois falando do que é a España vaciada e, claro, é normal. Acaban con todo, acaban con a nosa, nosa vida, con o xeito de, de vivir, con a nosa saúde e, e é moi grave. Con todo, queremos que este encontro sirva para poñer o foco na situación do Conxunto de Galicia, eh, posto que non é solamente unha situación local en unha situación global que afecta a todo o territorio galego. A última pregunta é como está sendo a resposta da vosa comarca ante estes proxectos dignos? Cando, cando informamos a veciñanza da situación a que nos enfrentamos, está botas mans a cabeza. e resaltamos o de cando informamos, porque temos que entender que nós no temos moi normalizado o ver muiños nos nosos montes. Como comentaba antes, pois temos máis de 254 muiños instalados e, e de fai moitos anos nos montes, longe das casas, e estes muiños que temos tan normalizados nada teñen que ver co que se está a proxectar agora mesmo. Agora mesmo plantexas un ataque a nosa saúde, un atentado ao noso xeito de vida, ao noso patrimonio, a biodiversidade, con monstruos de 200 metros a escasos 500 metros das vivendas non nos montes, nas, nas nosas aldeas, con unha manchea de líneas de alta tensión ao lado das casas, dos establos, das fincas de traballo, e a información das administracións bloxeral é inexistente. Incluso os procesos de exposición pública dos propios proxectos carecen do rigor que indica a lei e tentanse tramitar os proxectos con a maior opacidade posible. Este tipo de tramitación de costas a veciñanza ten todo o sentido do mundo. Non é cousa boa, non responda unha utilidade pública. Soe un negocio... E especulación das eléctricas e a ambición de moitos por colocarse nun postiño e hai no que dicir e, e a resposta social é exemplar e, asistencia ás charlas, manifestacións recollida de presentación de alegacións e o firme convencemento que non permitiremos este asoballamento que alcalde ou alcaldesa será quen de aprobar unha licencia de un proxecto eólico que dan agravamente aos veciños e que o sabe porque non poden decir que non o saben si que saben Outra cousa é o preguntarnos por que o ocultan e por qué nos se enganan. Pero a resposta da, da comarca, a resposta do, do, dos veciños da veciñanza, eh, cando teñen información, é xemplar. E, e tamén queremos destacar aquí que, que as empresas veñen eh, con ameazas. Que se non lle firma os acordos que, que propóñen, eh, xa che din que che van a expropiar e que homens de Vindeiro che veñen a cortar os carballos ou as árbores ou entrar nas fincas Eh, son coaccións e é moi grave eh, temos que tomar todos conciencia, sobre todo nas cidades que parece que non vai con eles é moi grave o que está a pasar en, en Galicia E continuamos neste programa en defensa da terra recolhendo uns audios que nos mandou o amigo Eloi membro do Stop Eólicos Xures e Celanova, que nos conta un pouquiño como viven na súa comarca esta ameaza, como se organizan, incluso nos falan dun crowdfunding que están facendo para o proceso de alegacións. Bueno, na nosa comarca que sería Xures, eh, bueno, terras de Querquenia, que para os que non conhezades moi ben ven sendo ese corno de Galicia que se mete o po, en Portugal, o sur de todo, no centro do, do noso mapa, pois a noso que nos afecta é unha liña, bueno, son varios proxectos, non os vou enumerar agora porque de cabeza non os sei, pero son varios proxectos de eólicos e trazan unha liña desde o que ven sendo Celanova, ata Serra do Larouco, vale, pasando por toda a zona de Monte Grande, eh en Bande e concellos limítrofes. Celanova, Bande, Porqueira, hai outro na zona de an área cercana a Xinzo en Lamas de Feas. A veciñanza esta organizando, em, criamos unha plataforma vai xa dous anos que se chama Estope Eólico Xures Celanova, e nos estamos artellando arredor dela e vais axumando pues, esa xente que se está vendo afectada. Agora mesmo estamos con unha campaña de crowdfunding para costear os informes técnicos e intentar darlle para patrás a estos proxectos. Quen está interesado en colaborar, pois pues, bueno pode buscar a noso perfil de Instagram ou, un, ou en internet Estopo eólicos Xurès Cela Nova. Mi grazas amigo Loi por arrimar acercarnos a ese audios sobre o que acontece nos seres. Mi grazas tamén á xentes de Burla Verde por esta linda iniciativa deste de encontro que ten que servir de anexo de unión para todas as loitas do territorio. E imos leervos agora unhas declaracións de quen está asesorando sudíricamente a todas os mariñeiros dende as rías máis baixas de Galiza ata a fronteira co Franza en Euskade. Habería que volver a catástrofe de prestíx para topar unha alianza como esta na historia recente e ainda así non chegou tan lonxe. Está formada por todas as federacións de confradías de pescadores que faenan desde a costa Potevedresa a Taiparralde. Hai 2.560 km de costa onde traballan polo menos 4.584 pesqueiros, un exército de marinheiros e mulleres que se comprometeron a enfrontarse a unha amenaza común. Nove parques eólicos proxectados nas costas da Galiza. E día sí, torcuato teixeira, asesor xurídico desta federación de confradías. O efecto sobre os caladoiros de todo o litoral pode ser fatal senón se escoita aos pescadores coa mesma atención que as empresas do ricólio energético. Vemos un afán e casi un impulso por encher a costa galega de polígonos industriales para enerxía lólica mariña independentemente da repercusión que pode ter sobre o ecosistema e os seus recursos pesqueiros. En opinión dos colectivos que a presenta, o Goberno Central pretendeu ordenarse en contar cos dados del análisis do sector pesqueiro potencialmente afectado polo desenvolvimento de eólica mariña e con os dados sobre o impacto dos ecosistemas mariñas. aínda non se estudaron a fondo os impactos que estes polígonos poden ter nos peixes alevins e nos procesos migratorios da atún, da sarda e da sardiña <risa> O Ministerio debe escoller se si vai ceder ante as presións das empresas que só queren maximizar os beneficios ou se vai traballar para preservar os valores dos ecosistemas mariños. A situación de pescadores aseguran que non están dispuestas a ser os paganinis de todo isto. Estamos xuntos na loita contra o cambio climático, pero non estamos dispostos a sacrificar todo un sector sen alternativas a favor dunha industria que non é precisamente un exemplo de respeto ao medio ambiente, conclúe Teixeira. E continuamos en programa en defensa da terra cunsaudios que nos manda Carmen, da Plataforma Xente de Osco Seu no Occidente Astur nos comenta como as administracións se saltan a tolerar todas as redes, naturas todas as reserva da biosfera cando interés que é imponer os eólicos, as leyes e os parques que eles mismos crearon non sirven para nada En no caso asturiano, pues, o territorio de sacrificio pues, que queren imponer é o Occidente Asturiano sendo a comarca Osco Seu a, a máis afectada e dicir, canto máis te vas o Occidente máis amenaza de invasión eólica, eh, na comarca temos 15 proxectos en, en tramitación actualmente e, bueno, tamén quería chamar a atención que isto tamén está eh, fortalecendo o traballo en rede e, por exemplo, a comarca eh, forma parte da reserva da biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón Estamos traballando con as compañeiras e compañeiros das outras dúas plataformas veciñais que surgiron por este tema, que son o caso de Eólicos na Mariña Sinón, e o caso de Estopeólicos Eólicos Negueira. E entre as tres plataformas pois, estamos apoyando unha campaña a nivel estatal que está sobre o paraguas de Aliente, de Alianza de Energía e Territorio e que busca unha moratoria científica en todas as reservas da biosfera de España, ¿no? porque o que vimos varios colectivos que vivimos nas reservas da biosfera é que eh, algunhas delas están sobre a amenaza de pasar de ser reservas da biosfera a ser reservas eólicas. ¿no? O que é unha contradición porque o objetivo que ten as reservas da biosfera é mostrar outros modelos de concilia conciliación da da relación do ser humano con a natureza ¿no? entonces aí teríamos un excelente escenario para traballar nun, nun modelo de enerxía distribuído e o que estamos vendo en algunhas delas é que se están eh, vendendo eh, como territorio de sacrificio e con, con unha das consecuencias entre outras moitas pues, eh, que se van perder que se perderían Eh, si se llegase a hacer, pues varias reservas de, de biosfera a nivel de España. Es lamentable también ver a falta de visión, ¿no? Porque la cordillera cantábrica es el refugio climático que tenemos a nivel de península, ¿no? e o que estamos vendo é que as políticas públicas queren literalmente dinamitar a cordillera cantábrica entre os proxectos industriales eólicos e os proxectos mineros pois, eh, o escenario que queren da, eh, ceder como legado para, para as próximas generacións eh, de, de unha degradación moi severa. E A nivel de plataforma, pois, eh, realizamos... Diferentes actividades, eh, unha parte moi importante é a de informar a, a población do que está pasando e dos, das consecuencias que iso tería porque isto estaba sendo feito sin ningún tipo de, de información a xente directamente eh, impactada, o cual é indignante, cuanto menos. entonces unha parte é iso. Outra parte é pues, eh, o diálogo eh, e actividades de incidencia política, sobre todo a nivel municipal, eh, pero tamén a nivel regional. Pues, eh, por exemplo, en Asturias estamos mm, intentando levar ese mensaje, insistir sobre ese mensaje da necesidade de parar e planificar dunha moratoria que, que, con a cual podamos rever o... o o modelo enerxético que necesitamos. E tamén outra área bastante importante pois pues, esa de alianzas, ¿no? Eh, lamentablemente pois pues, isto é unha problemática que está acontecendo en toda España e é moi importante pois pues, tecer eh, redes, ¿no? Entonces a nivel asturiano pois pues, estamos en coordinación con as oito das plataformas que se crearon tamén con Baixo este mismo objetivo de defenderse desta de invasión eónica, tamén estamos traballando con, con as plataformas galegas eh, na Reserva da Biosfera e tamén con outros colectivos galegos eh, nacionales eh, para generar sinergias eh, entre todas para fazer frente de, da mellor forma posible ante esta amenaza que non é para nosa generación principalmente, sino que as consecuencias van telas as, as generacións que veñan detrás. ¿no? Entonces por, por unha transición energética justa e sostenible por un rural vivo, pues, debemos parar e eh, redefinir a, a ruta se si queremos sobrevivir como como especie en este planeta. Mil gracias, amiga Carmen, por acercarnos a la realidad de las montañas de occidente asturiano aquí a este programa en defensa de la tierra. Acabamos de escutar a Carmen acercándonos a realidade do occidente asturiano e xusto mentre grabamos estes programas en defensa da terra está ardendo todas as montañas do, de Asturias. Din que especialmente no occidente asturiano falan de máis desenfocos incluso din que sobre 15 que son simultáneos é dicir, unha banda organizada queimando as montañas sobre todo o occidente asturiano que causalidade digamos que os mafiosos non teñen ninguna non, teñen, non se cortan un pelo a hora de queimar todo arrasar todo por destruir o rural e poder comenzar a súa invasión eólica e mineira sin ningún problema Continuamos e agora ven a miña parte que tanto me gusta Reflexión en voz alta Aqui hai dúas formas de afrontalo Deixarlle o camiño libre Pa que pasen todos estes espoliadores E destrocen o territorio que le vamos habitando A nosas familias, a nosas xentes Desde tempos inmemoriables ou podemos encarar Mirarlle os ollos e dicirlle non Aquí reposan todos os meus descendentes Aquí reposa todo o amor que puxeron plantándole as árbores Os castaños, pano recolher as castañas Aquí están os nosos mariñeiros, as nosas mariñeiras A nosa xente que traía o peixe xogándose a vida para a súa casa Temos moito que perder, o que temos que perder a dignidade A nosa historia, temos que lembrala, que nos sirva ben E nosa historia contemporánea temos un exemplo na que a cidadanía galega deu a cara ante todos estes poderosos, ante todo este espolio. No ano 2002, a finais, o prestíno 2003, a burla negra, a plataforma cidadá que parou o país, que berrou ben alto chapapote nunca máis. Caliza non é unha terra de sumisas. Caliza é unha terra que se defende dende sempre, á nosas andeas, á nosas montes, á nosos mares, á nosos ríos, tiveron xente en contra deste capitalismo que nos asovalla e nos invade. Sabemos que unidas podemos contra eles. Ahora só falla, poñerse todas juntas, a camiñar a un camiño que nos leve a unha cultura menos egoístas e empezar a rebaixar o consumo eléctrico e deixar de consumir tantas merdas como consumimos. E só so loitando xuntas podemos acabar con isto. É unha loita difícil, porque conxugamos contra o poder, pero non podemos deixar de facer o que temos que facer. Para organizar esta resistencia, cada unha desa súa localidade temos que vernos, compartir, abrazarnos. E todo comenzou, mas o día 29 de abril, non encontro de Sabucedo, no curro da rapa das vestas de Sabucedo, temos que estar todas para berrar ben alto, que a terra é nosa, non de Fenosa, como berraban nas encrobas, non dos eólicos o do mar, non dos eólicos da terra, non das minas, a terra é nosa. Hai que fomentar a cidadanía activa. Eh, a cidadanía, a sociedade, ten que ser consciente de que hai que intervir nestes procesos que se están producindo dentro de, do mercado. Eh, non podemos ter un papel ou adoptar un papel pasivo. Eh, os políticos, a clase política está demostrando que está a favor de, dos lobbies, eh, neste caso dos lobbies enerxéticos, que non está facendo política para a cidadanía, Eh, senón para eles mesmos e para os lobbies enerxéticos. Por desgraza, eh, pode-se constatar no día a día que vivimos nun país de comisionistas e, e, e, e bueno, eh, o que a cidadanía temos que adoptar un papel activo e eh, dicirlle a clase política que é o que queremos e que é o que non queremos. E ese papel activo pasa por eh, unha actitud eh, activa tamén, un comportamento activo por presentar alegacións diante das administracións aos proxectos, por presentar peticións, eh, por organizarse, manifestarse, e, bueno, por decirle a clase política, eh, estás aí, pero eres un servidor público número 1 ou número 2, eres un servidor público máis, e estás o servicio da cidadanía e non dos lobbies enerxéticos. E isto a cidadanía ten que empezar a, a ter un papel máis activo do que tivo hasta ahora ou do que está a ter agora, a estora e ten que eh, empezar a exixir, non? Esixir e sobre todo velar polos dereitos, e os dereitos que están desaparecendo. Miña Naika me fa dicho sen catarra me me fa dicho sen Entre todos nos acáse, que todo ninho mestriñaches entre todos acáse, que todo ninho mestriñaches. Claro que sí, a miha na, a cidadanía activa e unida contra toda esta depredación co exemplo do nunca máis a burla negra todas unidas contra esta burla verde que nos impoñen a importancia da unión, a importancia de crear en armonía e en comunidade falamos do encontro de burla verde, máis antes o domingo 23 de abril rodeamos a Xunta en San Caetano Santiago de Compostela para evitar un dano irreperável para o país a coordinadora eólica sinón, convócate unha nova movilización masiva para asexir Estas cousas o goberno galego. A denegación da autorización dos 77 macroproxectos eólicos con día favorable e pendente da de aprobación Inmediante por parte da Xunta, día de impacto ambiental. Seguimos A paralización inmediata de outros 150 proxectos eólicos aínda en tramitación que aínda non teñen impacto ambiental favorable. A xunta ainda está tempo de evitar a desfeita de afrontar a transición en de maneira xusta e sustentável. e eh, co participación do pobo galego. Dicíamos que a xunta ainda está a tempo, ainda está a tempo coa participación do povo galego vez, a través da nova planificación eólica. Queremos unha nova planificación eólica pública ordenada e participada. Restitución dos dereitos de participación pública usurpados pola leis de depredación. Ampliación da rede de espazos naturais protegidos en Galiza. Rede natura. E preservación dos hábitats de elevado valor ecológico. Lembra de. O domingo 23 rodeamos a Xunta de Galiza aquí en Compostela contra esta depredación eólica. Hai que coidar esta <música> terra que tamana fuliana. Hai que coidar esta terra. Ai la la la. E imos con outra convocatoria que terá lugar on lugo o 21 de maio, as doce y media, con saída desde a Torre de Mosquera, na Ronda da Muralla. Unha semana antes das eleccións municipais, convoca un vento ben, o pobo galego unido contra a depredación enerxética, a ciudad e o rural xuntas contra o capital. As convocantes solicitan que non vayan con bandeiras Para nós a única bandeira é que nos importa neste tema é a da terra. Compartimos e sentimos algunha desas bandeiras como nosas máis a única que temos que ir unidas. E na unión está a importancia, sabemos que vai haber xente... Concretamente algún grupo político que vai a querer Capitalizar todas estas loitas Para nós, o povo somos o povo Non somos ningún partido Entramos todas, por suposto, e moitas cousas que nos unen busquémolas pero a única bandeira Bandeira da Terra continuamos con esta recorrida de audios que fixemos nos meses anteriores polas terras da Galiza e este é un que me interesa moito porque en todos estes meses nos falan do hidróxeno verde deste novo combustible verde que vai a ser a panacea non temos moita idea se a xente de que sucede con isto que é isto por sorte oxe Ana, membro da asociación petón do Lobo, nos vea comentar un pouquiño que é isto do hidróxeno verde está ben lembrar que moito destes eólicos que van poner no mar e na terra vai a ser para dar de chicha este tipo de industrias. No que respecta ao hidróxeno verde, bueno, tamén somos moi críticas neste sentido, porque é unha tecnoloxía que, bueno, coñecese moi pouco, ou pelo menos eh, hai que ter en conta unha cousa, non? partir xa da, dunha base, e é que o hidróxeno sale da auga, a auga é H2O, Entón, eh, para sacar o hidróxeno, eh, para sacar unha tonelada de hidróxeno, necesitase aproximadamente, incluídas as perdas, eh, sobre 20 toneladas de auga. Entón, e eh, é un proceso caro, é un proceso caro, porque hai que purificar a auga. Eh, entón, o que nos temos que preguntar é se realmente Galicia eh, ten eh, esa capacidade eh, de auga para producir hidróxeno e eh, se si, si todo ese proceso é es sostible, non? Porque, claro, eh, para producir unha tonelada de hidróxeno necesitamos máis de, ou alrededor de 20 toneladas de auga, isto hai que empezar a cuestionarse se si isto realmente é sostible e, eh, bueno, a donde vai trasladarse ese hidróxeno verde, non? Porque isto non é o ideal seria producción local para consumo local pero, bueno, xa están falando de hidructos para desplazar ese hidróxeno moi lonxe do lugar onde se produce, entón, do o noso punto de vista, iso tampouco é sostible. Eh, bueno, eh, esta o que estamos a, a vivir, non? E, e o medio ambiente, a protección do medio ambiente mmm, non existe, non está non se está a producir, e isto pinta mal para as xeracións futuras, moi mal. E, e non só para as xeracións futuras, porque o cambio climático es eh, eh bastante acelerado y témelo en riva vais a acabar afectando a todas Mil grazas amiga Ana por explicarnos a todas que consiste este do hidróxeno verde Xa nos vamos achejando o final do programinha de hoxe Mas antes de despedirme quería facer unha reflexión Cada lugar temos a nosa realidade Eu como habitante da Costa da Morte de Corme Teño o exemplo da repotenciación do parque eólico do Roncudo Digamos que ele é en natura, Por suposto Redenatura hacemos responsables a xentes que fixo este parque eólico da destrucción de toda a costa de Endebrantoas a Corme. Facemos responsable de todos os poderes políticos de haberse cargado quilómetros da costa da morte para seu beneficio. O único que repercutiu no pobo foi nunhas tables, pois a escola de Corme, unha tirolina e unha pista de pádel que nos regalaron os boa xente do, da empresa que construiu este parque eólico. Coa complicidade do goberno do, do Concello de Ponteceso, gobernado polo pois pues oi o señorito sociois García que ata dismo teu a resalto este caso porque é un exemplo máis isto non é un novo parque eólico porque casual casualmente non o poderían facer por ser de natureza en teoría é unha repotenciación Pero non é tal, fixeron carreteras novas, líneas novas é un parque eólico novo, conseólicos modernos, moitos máis grandes cos que, que tiñamos antes e o camuflaron en repotenciación. É toda mentira. De feito, está denunciado polas xentes de Corme, pola xente de xente do rural, pola asociación de veciños Eduardo Pondal de Corme, e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai un ano de pico declarou totalmente ilegal este parque eólico. Mas aí siguen zumbando, destrozando toda a costa de Endebranto a roncudos, Simplemente dar mil gracias a xentes de xente do rural que estiveron movendo todo este tema con vídeos, con explicación de máis, porque o que pasou en Corme é un exemplo da que non importa a terra a todos estes gobernantes e a todas estas empresas. Fixeron a repontenciación en plena pandemia, que non se podía sair da casa, eles traballaban igual, debía de ser bien de primeira necesidade. E xa me despido deste de segundo programa en Defensa da Terra, non sin antes darlle mil grazas a Cecil de Tronceda, a Ana do Petón do Lobo, o amigo Peixeiro do Bierzo, o amigo Eloi, de Stop Eólico Surez de la Nova, a Carmen, na plataforma de xente de Osco Seu, a xente do Burla Verde que nos responderon ás preguntas. Vémonos en todos os actos que se falan no país próximamente e a Radio El Libre vamos a estar apoyando a toda esta xente contra esta Burla Verde que nos queren impoñer. Se despide o Neto da Salleira. Pois pues hasta aquí este segundo programa de Defensa da Terra. Eh, tamén agradecer a xente da Radio Calmeroa por desaccedernos o estudio para facer esta grabación e nada máis. Boitos vixiños e imonos joven.